semillero azul 64.4 Boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a estar en este programa. Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá. Para todos vostedes, dúas oriñas de radio en galego para que disfrutedes coas nosas noticias, coa nosa música e coas informacións que nos chegan de Galicia, así como as entrevistas que poderemos levar a cabo durante este tempo. Que teñades un bon entroido, en primeiro lugar. Eh, non a guerra que nos non queremos que haxa guerra. O que queremos é felicitarvos por este día de entroido, de entrudio que o que dicen nas terras de Celanova, nas terras de Viana do Bolo e Ourense enteiro. Precisamente, a Ourense chegaremos para que nos podan dar noticias de cousas interesantes que están sucedendo, por exemplo, a presentación dun novo número da revista Nos, a xente do redor. Eh, tentaremos falar con Olga eh, con moitas máis persoas o que queremos é que mm, pasen dúas oreñas agradables poden meterse no Facebook para poder eh, facernos as súas suxerencias eh, darlle a benvida ao noso técnico de sempre, Kiko Belincho moitas gracias por estar aí sen él non saería isto nas ondas eh, para mm, ter a primeira conexión e a primeira voz dende de Galicia, o que facemos é eh, colocar un bocadillo de música para que disfruten mientras nos conectamos con Galicia Ahí va Escorrín, caí na lama y pronto me levanté y sacudí en capote conforme estaba crey La, la, la, la, la, la, la. tú me repare que non tiña tam a la la la la la la refrán nunca ninguém faga conta se Bueno, queridos oyentes, la verdad de que mmm, fue rápida a conexión que fizemos con Galicia. Seguro que al otro lado del fio telefónico ya temos o nosso correspondente da Costa da Morte. Ahí está Óscar. Muy buena tarde, Óscar. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenido, muy en pleno antroito eh, no, eh, no. En <risas> Entruido, si, <risas> si sí, <sí>. nos tamén <risas> uh, uh, desexando un, un bon entruido a toda a xente a todas <risas> as persoas que nos... Voxe dar unha noticia interesante eh, pues fixemos, dame, dame. <risas> fixemos unha, unha entrevista a, a Juan Luis eh, Estevez que, que ah. da, da panadería esa tan importante que, que ten 4 anos seguidos recibindo premio do, pois eh, tivemos a sorte de que como eles traballan precisamente de noite eh, o, o, o, o que fixemos foi hm mm, directamente de, de, grabámoslo eh, depois ao final do do grabamo e enviarás foi interesante muy muy muy muy esclarecedor además un traballador enorme con respecto a eso dice que bueno a, a masa madre eh, eh o, o, o fundamento do, do seu de eh, dos seus éxitos. Pois pues sí, bueno, xa a veces como al final poco a pouco eh, se está ponendo en valor todo o tema gastronómico, todo claro. o tema máis artesanal. Sí, Comentábamos sí. outro día que o bueno, complicado quizás hoy en día se seja topar unha panadería que, que este coxendo toda a noite, ¿no? como se <risas> facía a veces. Sí, sí, pois pues sí. ahora xa desde o punto de vista industrial que non... Vamos a ver, ten que haber pan que pues este para todos os, os, os públicos de estilos, obviamente, non? pero podría para dar incluso para un debate moito máis grande, pero sinceramente creo eh, que se están facendo moi ben as cousas pola, pola zona e, e bueno, que se vaya reconociendo pouco a pouco todo este tipo de, de iniciativas pois, eh, é importantísimo eh, eh, sobre todo que incluso bueno, vos aí desde, desde Cataluña vos tedes até grams eh, estas informacións que eh, é importante. ¿Van? Claro, claro. Eh, eh, no, eh, facémonos facemos nos precisamente de cousas, xa que estamos relacionados sí. con, precisamente co Costa da Morte, pois pues, entonces, pois pues, moitas das cousas que suceden aí para nós sí. son un, un grande evento, non? E sí. e eh, da satisfacción que ademais despois el dice que como se escoita despois na, na en Radio Roncudo, pois pues, lógicamente tamén se fai eco dun, dun traballo que sí, sí, bueno, eh, comentamos comentamos por sempre, non? tanto en Radio Roncudo como en Radio e na zona de, de Corcubión, e eh, hasta, hasta Corruguedo chegaríamos, eh, non? Sí, sí, sí. eh, estamos elevando eh, un poquinho o programa sempre enganiza, que é eh, importante destacar, que se emite tamén os, os domingos ás doce da maña nestas dúas radios, e claro. que despois durante a semana vamos coñendo cachiños do programa e van metendo ao longo da semana para que a xente os vaya disfrutando porque hai veces que tens entrevistas eh, moi, moi salientables e, claro. e que son, pues, son de aproveitar a nos, a no, a nos en, on, or, honranos e enorgullecenos a verdade é que para e, nos e, é, é moi importante et, et, outra cousa que tamén recollimos pois que nos enviou un, un no, grande no. amigo voso tamén que, que re, reivindicando eses mm, secadeiros de Congre en Muxía. Sí, sí, de feito, xa vamos a falar un pouquiño de tema. Vale, vale. Venga. Porque, bueno, veremos despois como a, a xente está, está a reivindicar o, o patrimonio eh, da costa. Eu creo que despois toquemos un pouquiño Vale. Eh, estamos falando de patrimonio xa non xa de Moxía a nivel local, xa non estamos tocando un patrimonio xa galego. Pero se queredes comece un pouquiño claro, claro, claro, a dar eh, alguma noticia en salientable da, da zona eh, igual hoides un poquinho de mente, porque como está andando de cara pues, está el tratamento do flora que foi la ría de Cormel, ase eh, igual hoides así de fondo, pero bueno, vamos alá, eh, comenzamos coa, coa volta ciclista a Galicia, que pasaba este, este ventre pues por toda a Costa da Morte pasaba dentro de Carballo Concello de Malpica, Ponte Seixo Cabana, ase subíase despois hasta zona de Vimpianto, don Bría, subida do, do Mirador do Éxaro non tan conhecido tamén gracias a Volta Ciclista a España está gente moi sorprendida de que unha cascada desemboque directamente na no, no, no ría e no sí, sí, no sí, no bueno eh, se está explotando un poquinho tamén eh, sabemos a importancia que tengo de parte, digo, volo muitas veces claro. para dinamizar as zonas, ah, incluso de forma interna, para facer pues, que a proxección neste caso sea pues, máis galega, porque a volta ciclista de Galicia pero estuvo sí, sí. retransmitidos en directo e, bueno, sempre se, é interesante que se vaya coñecendo a, a Costa da Morte y tamén por, por outras cosas. Entón, eh, esa primeira noticia que pues, que recoñemos en, en que pasa na Costa puntual, Eh, falamos estes días da posta en marcha da Universidade senior da Costa da Morte e eh, xa sabemos o alumnado total que temos que non está nada máis, 60 personas están asistindo okay. ás jornadas da Universidade senior Senio eh, importantísimo os programas de envejecemento activo que incorpora a Universidade mm -hmm. e a importancia de que tenhamos claro que mentre o corpo aguante como decimos sempre, pois pues é importante eh total de un plus a vida con, con formación y con con coñecemento activo hasta hasta que un pues oye pues que en un momento buscar pues, barreiras da vida físicas que non nos deixen pero por lo menos que que claro que todos temos sitio en esta sociedade e os nos maiores por supuesto lo más claro. lógicamente, é moi ben, moi ben. Sí, sí, despois eh sí, interesante iniciativa tamén eh, que xurdiu o consello de pontes que se recollen nesta semana. 30.490 kilos de plásticos agrícolas aquí, claro. como ben sabedes bueno, ponteceso é unha terra agricultura de ganadería parte da pesca na zona de Cormi e, bueno, que se reciclen estes plásticos moitas veces utilizados para o ensilaxe para outro tipo de de cousas é importante, non? que a reciclase tamén chegue a este, a este claro, claro iso... Sí, sí. bueno. Sí, sí, sí. Va, vai moi ben, iso é importantísimo ademais é serve para que os novos se conciencien con respecto a, a un mellor cuidado da terra non? si, sí, despois eh, tamén recollemos a noticia de que Moxía se moviliza por os sacadeiros de Congre e tal como espero é curiosísimo porque está, está deixando de serse a un problema de, de problema entre comillas no? sí. eh, político entre bueno unha legislación igual un um pouco máis estrita ao que devería ao no? respecto de unha actividade totalmente artesanal pasando ao plano da poboación que defende a capa de espada pois que, que non se cerren o secadoiro esta semana estaba ali en Moixía estou impartindo ali un um curso no no Instituto Ramón Camaño e, e as, as nais eh, os alumnos estaban en plaza de guerra con este tema porque non o no veían máis mano e o tema tamén se está un um pouco Eh, comarcalizando eh, desde outros foros tamén se pide pois, que non se peche eses, eses ecuadoras que como ben sabedes forman parte xa da historia non só de Moixía, sino tamén da propia costa da, da morte e eh, ah. eh, por o tanto eh, de Galicia no? claro, claro sí. Import, sí. importantísimo, sí señor despois ao respecto dun tema que xa é secular aquí en Gaxe o tema da área esta semana os os, os eh, científicos recollían un informe non? que se decía que, bueno, eh, que lá se tuve a cantidad de areas que están na zona da praia tamén no Porto viña un pouco derivado do, do movimento dos movimentos dos ventos de, de estar moi pouco eh, das guardadas dos ventos non, non, non se lle llevou tanto eh, a culpa ás correntes como para ser que moitas veces tiñamos nós en, en mente non? a xente que vivimos así máis de forma máis profana o tema das mareas, bueno, os invernos aquí, no, as áreas parece ser que son propicias a chegada a las áreas, e dicían un día pues, alguns xeólogos eh, de elevado prestigio aquí en Galicia, concretamente falaba na Universidade de Santiago de Compostela de que que o problema das áreas ven daí. Detectar o problema, quizás, non, non deixa de ser unha anécdota porque a solución é bastante custosa, é bastante claro. Eh, bueno, bastante complicada, pero eh, é importante tamén tener en conta, pois, pues, de onde veñen os problemas. Despois, ao respecto dunha noticia eh, social, Vieira, asociación que traballa eh, para a comarca loitando contra contra a droga, pois pues, está enseñando aos chavales das suas habilidades socioemocionais, levando a cabo, pois, pues, eh, de alguma maneira, dotando-se ferramentas psicolóxicas un pouco para para pelear contra contra esta lacra que, que vive a mo mocidade as eracións moitas veces máis novas están un pouco desarmadas desde o punto de vista eh, desde o punto de vista social e, e bueno, a veces a formación pasa a ser vital para poder resolver problemáticas varias que, que xurden nesta, nesta zona que, que bueno, non é axena tamén ao problema da, da, da drogadición mm -hmm. e aí despois eh, comentarvos tamén Pues mira, eu supoño que está un problema global e incluso en Cataluña pues estarades vivindo tamén, ¿no? Empazan a cerrarse bares mm. que chegan a pagar 800 euros de factura ao mes. Eh fixamos unha entrevista esta semana aquí E, e, e un hosteleiro vai a ter que cerrar porque di que a factura disparáouselle máis dun 50%, están pagando e tanto euros ao mes de, de luz e resulta prácticamente imposible. Imaginadévos pois pues, que este problema multiplicado por tanta xente, tanta xente ao longo da da xeografía mm. eh agora co problema que estamos tendo en Ucrania non ten moita pinta de, de arreglarse tampouco. Pero... que non recolhémolo aquí un pouco a modo de reflexión, non acabamos de entender, eh, non quero ser con esto reiterativo, como unha terra como a Galega, onde se nos colocaron parques eólicos hasta, sí. hasta a saciedad, pois, eh, bueno, teñamos este tipo de, de digamos, de de, bueno, de distorsión, ¿no? de, de ver que por un lado se se produce e por outro lado, pois, pues, Cerran mm. os locales porque non podes pagar a luz. tan caras eh? sí. que. Vamos a marchar con un poquinho de alegría. Vale, Va alegría leva un pouquiño a falar do antroido. Vale. Eh, serán cinco, cinco comparsas de Fisterra eh, este, este ano. Normalmente andan sempre entre 3 e 4, co cada unha gran ventaxe que rexurda o, o, ah. o antroido aquí de Fisterra un poquinho así como o laza, Sí. no sur de, de Galicia con esas comparsas importantes e con festivales que fan que son verdadeiras obras de teatro mm. con sátira, con sorna e disparando para todos os lados eh, o martes será o gran festival de, de antroido en Lufisterra para pechar o, o antroido tamén aquí na costa e estes días pues, todos os concellos presentan os seus programas con mm, un montón de actividades desde os máis novos sós os maiores. Así que con esta noticia tan toda más alegre, más alegre claro. que outros que os chemos din, pues, sí. finalizamos o repaso semanal para. Fantástico, fantástico. Ademais, <risas> era hora xa que que que esta podredemia que, tengo, que, que nos ten, temos en riba, pois pues, nos dará permiso para poder disfrutar un pouquinho de, de esas sí. charangas de desfiles, de, de sí, no? estamos vivindo un pouquiño, bueno, desde que empezou, estamos notando Sí, bastante normalidade nas ruas, mm. bastante normalidade o que lo que viña sendo o antroido noutras noutras épocas mm. normais e bueno, pois pues, eh, nesse camiño estamos, así que sí, con, sí. con un pouco de de otimismo que sempre nos dá o antroido, pues, despedimos a sección de hoxe. Perfect. Oye, mira, acaban de mandar <risa> <risa> o Facebook é, é, é un chivato. Acaba de mandarme un, un rapaz, debe ser de por aí porque me acaba de decir, "Oye, que en Santa Comba van regalar 10.000 filiogas este domingo." Pois pues nada, aquí recolhe todo o Santa Coma tamén a terra de Antroac e eu creo que que máis ou menos todos, todos os, os contellos de, de Galicia fan o mellor posible por manter viva esta tradición cazarte o falo de Fisterra porque aquí claro. conocemos A, a, as obras de arte, non, que sí. son as comparsas e as obras de prácticamente son obras de teatro claro. que se poden ver sería alí, pero o antroito é eh, global claro. en Galicia, e eh, sobre todo aquí Tomás na Costa claro, Pois pues perfecto, eh. ba, o, que me alegra muitísimo que, que unha persoa que que nos está escrita me me disera, "Oye, DJ Óscar que tamén hai que relaxe, eh, no? Pois regalan... pues iremos como las filloas a Santa Comba, me... que regalo iremos allá, claro, este domingo, di, di que De, sí. de que regalan 10.000 filloas este domingo, ¿correcto? feitas. Sí, bueno, sí, pues, bueno. por al aire que... por iremos, acá. Para unha voltilla. Quiero decir que que, que, que, que que non sei, complemento o co teu traballo. Sí, sí, pues, por alí, para a semana no. contámos, como foi a consulante com. Moitas grazas, Óscar. Veña, veña, unha fin, fin de semana fantástica, veña. veña vos, Despedimos veña, te con veña, música do Montón, veña. veña canta que se perde eso se perde que se extraña so se canta que se perde so se perde que se extraña canto el corpo nobos que entre hombres que sean la la la la la la la la la la la la la la la la la la la E a lua que a mínima luna Dentro do meu peito está E a lua que a mínima luna Dentro do meu peito está Te cedeiro do meu lindo E que trabalhe esa noite, corpo non de faltar. E que trabalhe esa no o corpo non de faltar.